Radiologos Logos. Glasul inimitale. și bun găsit la o nouă întâlnire cu știința și religia. Gazdele dumneavoastră sunt Părintele Grigorie și Gabriela Voina. Astăzi vom vorbi despre cele întâmplate în ziua a cincea. Iată, Părinte Grigorie, după o jumătate de an de la începerea emisiunii noastre, am ajuns în cea de-a cincea zi a creației. Ce s-a întâmplat în această zi? Ca să vedem în ce direcție o va lua discuția noastră. Cu cea de-a cincea zi a creației începe chemarea la viață a regnului animal, deocamdată viețuitoarele acvatice și păsările. Sfântul Vasile cel Mare sugerează că păsările au fost făcute împreună cu peștii, întrucât au un mod de locomoție asemănător, un fel de a înnota în medii diferite, aer și apă. Ne vom întâlni de data aceasta mai ușor cu știința, având în vedere că apariția acestor viețuitoare s-a făcut în mediul acvatic. Hotărâtor mi se pare a fi modul, nu locul. Iar cu privire la mod, Sfântul Vasile cel Mare combate ferm în hexa ideea prezentă și atunci printre manii hei că apa a dat de la sine viețuitoarele, scrind următoarele. Aceasta nu a produs dintr-un germen conținut în ea, și cel care a dat ordinul în același timp a dăruit acestea harul și puterea de a scoate acelea. S-a repetat în apă ce se făcuse pe pământ, la apariția renului vegetal, căci același sfânt arată că nici pământul nu a scos iarba verde pe care o avea ascunsă în el, nici nu a scos la suprafață finicul sau stejarul sau chiparosul care stăteau ascunși undeva în sânul pământului. Nu, ci cuvântul Dumnezeesc zidește cele ce se fac. Nu se răsare ceea ce fusese pus în el mai înainte. Chiar dacă am accepta că ar fi făcut-o tot Dumnezeu mai înainte, dar nu a făcut-o așa, ci altfel a lucrat Dumnezeu. A făcut pământul să dobândească ceea ce nu are, adică puterea de a lucra. Dacă lucrarea s-a făcut la fel, vă rog să spuneți, părinte, în ce constă superioritatea acestei etape a creației? Căci, dacă am înțeles bine, în fiecare zi s-a adăugat ceva mai complex. Într-adevăr, cu fiecare zi s-a adăugat ceva superior celor de până atunci, și, în realitatea aceasta, s a încurcat evoluționistii. Faptul că formele vii au fost create succesiv, cu adaos de complexitate, nu înseamnă că au provenit unele din altele prin evoluție, ci fiecare, a făcut la rândul său obiectul unei creații speciale. Superioritatea viețuitoarelor create în a cincea zi o constatăm din felul diferit în care Dumnezeu binecuvintează la sfârșitul zilei celei făcute. Până în această zi, Dumnezeu a făcut constatarea despre ce s-a făcut, că este conform cu intenția sa, care nu putea fi decât bună, cu cuvintele. Este bine. De data aceasta constată că cele făcute sunt bune, deci au altfel de suflet și altfel de existență. Ce aduce în sufletul animal? Nu mai știu dacă a venit vorba în trecut despre, să zicem așa, sufletul plantelor. Că ce au și vegetalele un fel de suflet care se rezumă la puterea somatică sau vitală, adică aceea de a crea, și întreține vie, soma sau trupul. Sufletul animal are și alte puteri a dori, a pofti, a respinge sau a se irita și în baza lor dezvoltă, comparativ cu regnul vegetal, noutatea vieții instinctuale. Ci creșteți și vă înmulțiți poate fi înțeles în sens evoluționist? Nici de cum. Aceste cuvinte exprimă legea la care ne-am mai referit. Pentru început, Dumnezeu face mod miraculos din nimic, iar apoi dă celor făcute o proprietate de a dăinui fără minune, ci prin legile firii. Și în acest caz, ca și la plante, le rânduiește un mod de reproducere. Dar pe această cale doar se vor înmulți cele făcute de Dumnezeu în altele asemenea lor. Așa cum nu se referă acest procedeu la propria lor apariție, nu se referă nici la proveniența altora unele din altele. Părinte Grigorie, cu prilejul acestei proliferări prin modul de reproducere dat de Dumnezeu, își face loc totuși o diversificare. Nu au dreptate chiar deloc evoluționiștii? Când Dumnezeu a poruncit să se înmulțească fiecare, a spus clar cum să se facă aceasta. După fel și după asemănare. Când spune după fel, înseamnă exact. Când spune după asemănare, înseamnă aproximativ. Așadar, categoria făcută de Dumnezeu va dăinui exact așa, fără să dea altceva din ea. Adică porumbelul va rămâne întru totul porumbel. Dar multiplicarea exemplarelor de porumbel se va face păstrând doar o asemănare între ele. Este îngăduită, cu alte cuvinte, variația în interiorul felului, atât cât să-i asigure evoluția lui, adică adaptarea necesară dăinuirii, fără să devină însă altceva. În teologic, firea rămâne exactă, ipostazele rămân doar asemănătoare. Deci, evoluționiștii nu au deloc dreptate când vorbesc despre transformarea felurilor pentru a se ajunge la apariția lor unele din altele. că eu aș simți nevoia să întreb și cred că și ascultătorii noștri, dacă ar avea posibilitatea mea, ar face-o, de aceea întreb eu în numele lor. Ce sunt felurile acestea amintite în Biblie? Mai întâi un citat din Hexaimeronul Sfântului Vasile cel Mare. Existențele mișcate de o singură poruncă străbat în chip egal creația supusă nașterii și pieirii și păstrează până la sfârșit continuarea felurilor prin asemănarea celor ce alcătuiesc felul. Timpul nu strică, nici nu pierde însușirele viețuitoarelor, ci parcă acum ar fi fost făcute și merg veșnic proaspete împreună cu timpul. Ce ai înțeles din acest citat? Că generațiile noi, deși sunt alcătuite din exemplare numai asemănătoare celor din generațiile vechi, nu schimbă felul, dar tot nu am înțeles ce este felul. Felurile din Biblie nu sunt exact speciile definite de taxonomia științifică. Din punct de vedere al sistematicii clasice, cele mai multe feluri sunt specii bune. Sunt și cazuri când mai multe specii pot fi cumprinse în același fel, fie ca subspecii, fie ca specii surori, caz în care felul se poate extinde până la categoria sistematică de gen sau de familie. <gână> Let <inaudible> Poate formula un principiu care să furnizeze un criteriu de identificare a felurilor? Ba da! Principiul teoretic este prezent chiar în porunca divină prin precizarea că cele create vor face sămânță care să le perpetueze după felul lor, adică fără amestecarea felurilor. De aici rezultă și criteriul practic, izolarea reproductivă, ceea ce se poate amesteca prin împerechere, constituie același fel creat de Dumnezeu, chiar de sunt specii diferite. Viețuitoarele care nu se pot hibrida sunt feluri diferite și, conform cuvântului Dumnezeesc, așa vor rămâne cât vor fi. Marsh a făcut propunerea ca ceea ce s-a creat de Dumnezeu ca feluri diferite din nimic și urmează să rămână neamestecate să se numească Baramin. Acum este foarte clar. Dacă dați și câteva exemple, nimeni nu va mai putea fi nemulțumit. Speciile surori derivate din aceste baramin pot da hibrizi, dar nu se pot amesteca definitiv, căci manifestă apoi mecanisme de izolare postzigotice care duc la hibrizi neviabili, hibrizi sterili în F1 sau în F2 chiar, de exemplu. Catârul este un hibrid obținut din împerecherea armăsaror măgăriță. Bifalo este hibridul bizon or vacă. Kama este hibridul lama or cămilă. Tiglon este hibridul tigru ori Puma pard bănuiți că este hibridul pumă or leopard. Iar catlinx, cel dintre pisică și lynx. Constat că toate exemplele se referă la specii cumva apropiate. Înțeleg că nu se poate obține orice hibrid dorit? Sigur că nu. Speciile aparținătoare altui baramin nu se pot hibrida, cel puțin nu prin împerechere clasică. De aceea știința modernă a încercat să le amestece pe alte căi prin hibridare celulară și ce vom mai discuta la ingineria genetică. Despre asemenea tentative, Sfântul Ambrozie scrisese încă din vremea lui că felurile biblice, citez, nu au logodne nefirești, precum cele săvârșite cu dinadinsul de om între animale diferite, precum între măgar și iapă sau între măgăriță și armăsar, amândouă acestea fiind pilde de unire nefirească. Cu siguranță, acestea sunt situații în care firea suferă mai mult în caz de pângărire decât în caz de vătămare a unui ins. Omul ca începător al sterpiciunii în Crucișerilor, este răspunzător de aceasta. Se înțelege de aici că omul este răspunzător pentru toate abuzurile pe care le face, siluind cele ale firii date de Dumnezeu. Așa este. Să nu uităm acest lucru în emisiunile viitoare, în care precis mă veți întreba despre clonare și alte imixtiuni ale omului în mersul normal al lucrurilor din lumea vie.